De annyit azért észrevett Kál másnap, hogy Sasa hátizsákja mennyivel terjedelmesebb. A pánt milyen bevágott a kislány sárga téli kabátjába, és Sasa egyenesebb tartásáról is lerít, hogy a pak húzza a vállát. Nem akarod előbb letenni az iskolai holmidat? Megvárlak, mondta Kál. Ábírom! Átvehetnék akkor tőled valamit? Szó sem lehet róla!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 A délvirág például déltől délután öt óráig virít, az esti mécs virág este 7 és 8 óra között, a korán kelő réti bakszakál ellenben hajnali háromtól déli tizenkettőig. De vannak hajszálpontos növények is, mint az encián, amely reggel 90-kor vagy a homoklilium amely hatkorbont szírmot, ahogyan haladt az év.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 De Efi csak még mélyebbre horgasztotta a fejét a könyvre. Ferrántották az ajtót. A szempár mered le karra. Merő vád, hogy alkalmatlankodni merészel. Jó napot, a városkapu Könyvesboltból jövök. Meghoztam Kremen asszonynak a rendelt könyvet. Hol érjem alá? Szeretnék Kremen asszonynal pár szót váltani róla. Nincs itthon. Csönd. Sasa törte meg. De hízz ott az ablaknál. Láttam őt. Ott. – mutatta, mint tanúság tétele bizonyítékát. – Nincs itthon! Jöjjenek holnap! A férfi becsapta az ajtót. Effi fölkapta a fejét, kár csak ekkor látta meg vörös, duzzat bal orcáját. – be újra! – követelte Sasha. Nem! – felelte Karl. – Esetleg még rosszabb lenne neki. – Sasha csengetett. – Vagy jobb! – Bentről ordítás hallatszott.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 Kettesben maradt a férjével matthias akibe évekkel korábban olyan szerelmes lett. A sürgőségén dolgozott akkoriban, Matthias sebekkel, kisebb törésekkel jelentkezett. Tartása pattanásig feszített íj, tekintetes sóvára, vele szemben minden gyenge pontjára. Mindenki látta, hogy valami nem stimmel ennél a kifogástalan, sötétkék öltönyös üzletembernél. Efi is, de ő tudni akarta pontosan mi az –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 Szásá látványosan öklözte a homlokát. – Nem is felejtettem, hogy semmit élökött? – Egészen biztos. – De még mennyire? – Nem akarnál esetleg vinni neki egyet a könyveidből? – Á! Toporzékolt Szásá. – Szóval végig tudtad? – Csak effiné jöttem rá. – Kémkedtél utánam? – Te megrontod a boltomat. – Nem is, mert én nem árulom a könyveimet, hanem ajándékba adom. – A számukra kívánatos könyveket? –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 Gondoltam jót mulat a számára vadidegen szavakon, mondjuk az olyan, mint a mizelő méh matador. De hát nem is létezik ilyen szó. Pont ezért olyan vicces kimondani, mézelő méh matador. Javasolhatnám a sípsis tergető sápot? Sasa Karla sandított. Jé, humoros is tudsz lenni. Nem volt szándékos.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 közölte Szabine Gruber. Kár melkasára tenyerelt, és kitolta az ajtón. Legalább az apja végpillanatait ne kelljen megosztania senkivel. Senki nem mehet behozzá, folytatta. Nyugalomra van szüksége. Becsukta maga mögött az ajtót. Hogy van, Gustáv? Most igazán nem érek rá megtárgyalni ezt magával. Miben segíthetnék? Semmiben. Rajta már nem segíthet. De magának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 Ő csak is jó fényt vet ránk, hogy mennyire törődünk a vevőinkkel. Johann gízing mondta ezt. Az ő lili lányát Kár ajánlotta be gyakornoknak a pékségnél, ahol reggelente a vajas kifliejeit vásárolta. Kár a barátjának tudta a péket, immáron 27 esztendeje vásárol nála, és a friss pékáru meg a csillagó fénpénz cseréje kivételes kötődés közöttük. Leon úgy vélte, neki is hozzá kell szólnia.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 Szabina Gruber számítógépe bizonyára a korosztálya beli férfiak értelmes tevékenységeit propagálná neki. Magas ágyás létesítés, főzőcskézést két alapanyagból, téli sapka horgolást, sejemfestést, netán szépkorú tanfolyamokat.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 – Vigyem ma én a zsákodat? Elbírok kettőt is? – Nem – felelte Kál, miután után talpra állt. Sajgott a térde, felhorzsolta a tenyerét. – Zavarna, ha úgy rónám a körömet, hogy nincs súlya a hátamon. Szása oda nyújtotta neki az eséskor lecsúszott hátizsákját. – Jó nehéz. Jut eszembe. Csak olyan könyv van benne, amit szeretsz, vagy miatt is kiszállítasz? – Kedvelem a kérdéseidet –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 De ezt ugye egészen biztosan. Szesa rábökött egy szóra, és kis szünet után így folytatta. A Stein család bárányait? Sajnos ez sem. De Kolhof úr okvetlenül beszél nekem továbbra is a regényekről. Ez a könyv biztos nagyszerű, de mikor temeséled a könyveket, akkor nekik igazán életre. Ha ez az úhajod, kész örömmel teszem ezentúl is. Erre kigyulladt megint a lámpa. Herkules...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 Tavaly stennék panziójában nyaraltunk papával, rengeteg juhot tartanak, írtócukik, hirtelenjében nem volt jobb ötletem. Tudunk segíteni Herkulesen? Kötelesek vagyunk. De egy könyv semmit sem használ. Nem bizony, és akárhogy segítünk, megszényelítenünk tilos, mert már is rettentően szégyeli magát. A szégyen rémes, tudom, mert sokszor szégyelem magam. csak szótlanul ballaktak ezek után.